נפשם בהם תתעטף, ויצעקו אל ה' בצר להם, ממתשוקותיהם יד צילם, וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב. יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם, כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלטוב. יושבי חושך וצל מוות אסירי עוני וברזל, כי הימרו אמראל ועצת עליון נאצו, ויכנע בעמל לבם כאשלו ואין עוזר, ויזעקו אל אדוני בצר להם ממצוקותיהם יושיעם, יוציאם מחושך וצל מוות וממוסרותיהם ינתק, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידע. אווילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו. כל אוכל תתעב נפשם, וידיעו עד שערי מוות. ויזעקו אל אדוני בצר להם ממצוקותיהם יושיעם. ישלח דברו וירפאם ומלט משחיתותם. יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברנא. יורדי הים בו אוניות עושה מלאכה במים רבים. הם מראו מעשי ה' ונפלאותיו במצולה. ויאמר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו.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 וינחם אל מחוז חפצם, יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם. וירוממוהו בקהל עם, ובמושב זקנים יהללוהו. יסם נהרות למדבר, ומוצא אמים לצים מעון. ארץ פרי למלאכה, מרעת יושבה. יסם מדבר לאגם מים, וארץ ציה למוצא אמים. ויושב שם רעבים, ויכוננו עיר מושב, ויזרעו שדות, וייטעו חרמים, ויעשו פרי תבואה. ויברכם, ויירבו מאוד, ובהמתם לא ימעיט. וימעטו, וישוחו, מעוצר רעה ויגון. שופך בוז על נדיבים, ויתאם בתוהו לא דרך, ויישגב אביון מעוני, ויישם כצאן משפחות, יראו ישרים וישמחו, וכל עוולה קפצה פיה, מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי אדוני.